Másnap reggel David benézett Kertanékhoz. Megvárta, amíg elkészíti a tíz órait a gyerekeknek. Leszedi az asztalt, egy puszival elköszön Ásdistól, Nem siettek a munkába. Csiga lassan lépkedtek. Szerinted mi ez? Kérdezte David már századszorra, és Kertan századszorra is a fejét csóválta. Szerinted a romok miatt van? Kertan megint a fejét rázta.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 képzelődésekről, a mentális konfúzióról. Nem mint angolul van, de valószínűleg. Olvasol angolul? Ilyen tudományos szöveget nem, de van szótáram. Semmi baja fejemmel, mentális konfúzió. Honnan szedsz ilyen szavakat? Nyisd ki ezt a szarajtót, mondtak jártán, mivel megérkeztek, noha olyan lassan jöttek, hogy még egy csiga is elvesztette volna a türelmét. Kicseréljük a körtéket,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 Aztán Davidra pillantott, és hozzátette: Milyen baromi, vékony a lábad. Fél órával később megérkezett az aznapi első vevő. Egy gazda éjszakról. Magas, inas, feketehajú, kisé, előreálló szájú fickó, enyhe istálló szaglángte körül. Zavarok? kérdezte vigyorogva a pult fölé hajolva. A neve Benedikt. A két boltos csak bámult rá. David eddigre már visszavette a nadrágját. A napok egyike, mondta Benedikt vidáman, és tovább vigyorgott. Hát jó, ahogy akarjátok, fiúk, kellene nekem hagysák zsák alék, és ö, már oda is tolattam a raktár kapujához. Hadd zsák, ha nem túl nagy gond, vagy talán rúgjak belétek, hogy elinduljatok? A két kolléga Benediktre merett, méregették, összenéztek, majd kiártam bólintott.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 Hangokat hallunk, mozgást vélünk látni, és az utóbbi napokban besokaltam. Szóval kellett nekem valaki, aki nem álomvilágban él. Olyan, mint te, hogy magamhoz térjek, mondtak jártán, majd megállt és elengedte Benediktet. Hát, sóhajtott Benedikt, abból nem lehet bajom, ha bemegyek veled. Akkor menjünk be, mondtak jártán, nem annyira mély hangon, mint általában. Benedikt motyogott valamit, azzal eltűntek a sötétben.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 Leült a székére, hátradölt, félig behunta a szemét. Érezte, hogy megszállja a nyugalom, mintha köttelepedne a tudatára, mintha ő maga egy különálló hangá válna a létezésben. Az egyetemes létben egyetlen hangá, semmi többé. Aztán visszatírt a két férfi. Kiártán Benediktet támogatta, aki megbotlott valamiben és felsértette a homlokát. Kissé meg is zavarodott, fekete haja tövéből pedig vérszivárgott.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 K Kiártan, a kibaszott sötét!